Розділ другий оповідає, як Олівер Твіст зростав, виховувався і харчувався. Протягом наступних восьмидесяти місяців Олівер був жертвою систематичного шахрайства і облуди. Годували його соскою. Керівництво робітного дому належним чином повідомило парафіяльне керівництво про те, що голодне немовля отот -от віддасть богу душу. Парафіяльне керівництво офіційно запитало у керівництва робітного дому, чи немає в закладі мешканки, що могла б забезпечити Олівера Твіста необхідним живленням і доглядом. Керівництво робітного дому поштиво відповіло: "Ні, на жаль, немає". Тоді парафіяльне керівництво великодушно й гуманно ухвалило відправити Олівера на ферму, тобто до відділення робітного дому розташованого за три милі від містечка, де два-три десятки інших малих порушників закону про бідних, вовтузилися цілий день на підлозі, не потерпаючи від надміру харчів та одежі. Під материнським доглядом літньої жінки, яка брала до себе цих злочинців за сім з половиною пенсій зрота рота на тиждень. Сім з половиною пенсів на тиждень – це чималі гроші на утримання дитини. За сім з половиною пенсів можна купити стільки харчів, що вони чого доброго переобтяжать дитячий шлунок. Стара вихователька була жінка мудра і досвідчена. Вона знала, що корисно дітям, а ще краще розуміла, що корисно їй самій. Тим то більшу частину тижневої платні вона вживала на власні потреби, а підростаючим підростаючому парафіяльному поколінню залишала мізерію навіть від тієї дещиці, яка йому призначалася. Отже, в найглибших глибинах вона відкрила ще більшу глибину і тим самим виявила себе великим філософом-експериментатором. Мабуть, усі читачі чули про іншого філософа-експериментатора, який створив знамениту теорію про те, що кінь здатен жити без корму, і успішно підтвердив її, довівши щоденний раціон своєї коняки до однієї соломини на день. Безперечно, він зробив би з неї баского скакуна, якби вона не здохла за день до того, як мала перейти на споживання самого тільки свіжого повітря. На жаль. Практичне застосування філософської системи жінки, якій доручено було опікуватись олівером твістом, призводило до таких самих наслідків, бо тільки на дитя призвичаювалося до наймізернішої пайки, найпісніших харчів, які з ним у восьми з половиною випадках з десяти щось траплялось, воно чомусь або занедужувало з голоду чи холоду, або недоглянуте падало у вогонь або примудрялося чадіти. У всіх цих випадках сердешні малюки, звичайно, відходили в інший світ, щоб таки з'єднатися з батьками, яких у цьому світі вони не знали. Іноді, коли провадилось особливо доскіпливе слідство з приводу загибелі занедбаної профіяльної дитини, яка перекидалася разом з колискою, або яку ненароком парили окропом під час прання білизни, хоч останнє траплялося досить рідко, бо щось, бодай трохи схоже на прання, влаштовувалося на фермі в годи. Присяжні починали присікуватися зі своїми уїдливими запитаннями, або ж парафіяни бунтувалися і писали скаргу. Але цим зухвалим вибрикам відразу клали край свідчення лікаря, та показання парафіяльного бідла. Перший розтинав труп і, звичайно, нічого не знаходив усередині, що було вельми правдоподібно. А другий незмінно присягався в тому, що хотіла почути від нього парафіяльна рада, що було вельми похвально. Крім того, члени ради час від часу відвідували ферму, напередодні завжди відряджаючи бідла сповістити про свій прихід. Коли вони з'являлися, діти були чистенькі, охайні, а чого ж іще треба? Годі було б сподіватися, щоб така система виховання давала надто щедрі ужинки. В день свого дев'ятиліття Олівер Твіст був блідий, хирлявий хлопчик, замалий незріст і худий, як скіпка. Але природа чи спадковість наділили Олівера здоровим, стійким духом. Який завдяки порожньому шлунку мав досить місця, щоб розвиватися в його тілі, і, може, саме цією обставиною і пояснюється, що хлопець дожив до свого дев'ятиліття. Так чи так цей день настав, і Олівер відзначав його у вугільному льосі в добірному товаристві двох інших юних джентльменів, усіх трьох після доброї прочуханки. Посадили під замок за те, що їм стало зухвальство поскаржитися. Вони, мовляв, голодні. Коли раптом за парканом появився парафіяльний бідл, містер Бамбл, і почав торгати хвіртку, намагаючись її відчинити. Місіс Мен, статечна господиня цього закладу, обмерла від несподіванки. «Боже, праведний!» «Невже це ви, містере Бамбл?» Виструмивши голову з вікна, вигукнула вона, вміло вдаючи величезну радість. «Сьюзен, мерщій забери на гору Олівера і тих двох шибеників та обмий їх!» «Світе ясний, містере Бамбл, яка я рада, що ви завітали до нас!» Містер Бамбл був чоловік опасистий і дратівливий. А тому, замість того, щоб відповісти на це щиросерде привітання приязним словом, він іще дужче шарпонув хвіртку, а потім копнув її ногою так, як може дозволити собі лише парафіяльний біду. «Господи, як же це я!» – скрикнула місіс Мен, вибігаючи на двір, бо тим часом трьох хлопчаків було вже припроваджено нагору. Як же я могла забути, що заради наших любих діток хвіртку замкнено зсередини? Заходьте, сер, прошу, заходьте, містере Бамбл, прошу, сер. Хоч це запрошення було підкріплене реверансом, який розчулив би навіть титареве серце, на бідла він не подіяв. Це ви називаєте повагою? Це ви називаєте. «Поштивістю, місіс Мен!» – вигукнув містер Бамбл, стискаючи свій ціпок. «Парафіяльні урядовці з'являються до вас у парафіяльних справах, пов'язаних з парафіяльними сиротами, а ви примушуєте їх стовбичити під ворітьми. Чи пам'ятаєте ви, місіс Мен, що ви так би мовити служите парафії і одержуєте від неї платню?» «Далебі, містер Бамбл, я тільки затрималася, аби сказати нашим любим діточкам, які вас просто обожнюють, що ви прийшли!» – сказала місіс Мен, винувато потупившись. Містер Бамбл був високої думки про свій ораторський хист і про свою важливість. Він уже довів перше і ствердив друге, тож тепер він полагіднів». «Гаразд, місіс Мен», – мовив він спокійніше. «Може, воно і справді так, як ви кажете?» «Можливо. Ведіть мене до хати, місіс Мен. Я до вас у справі і маю дещо повідомити». Місіс Мен завела бідла до невеличкої вітальні, вимощеної цеглою. Подала йому стільця і запобігливо поклала на стіл перед ним його трикутного капелюха і ціпок. Містер Бамбл стер з чола Піт, що виступив після довгої дороги, самовдоволено глянув на Капелюха і усміхнувся. Так, він усміхнувся. Парафіяльні бідли, зрештою, теж люди. І містер Бамбл усміхнувся. «А тепер не ображайтеся на те, що я вам скажу», мовила місіс Мен медовим голосом. «Ви втомилися з дороги, а то б я вам цього не казала!» «Містер Бамбл, може, вип'єте крапелиночку?» «Ні краплі!» «Ні краплі!» – відповів містер Бамбл, відмахнувшись правицею з почуттям власної гідності, але благодушно. «А може, все ж таки вип'єте?» Провадила місіс Мен, зауваживши тон відмови і жест, який її супроводив. «Тільки крапелиночку з холодною водичкою та грудочкою цукру». Містер Бамбл кахикнув. «Тільки крапельку, крапелиночку», – умовляла його місіс Мен. «А чого саме?» – поцікавився Бідл. «Господи!» Та того, що я завжди тримаю в домі для любих малюків, щоб додавати в Еліксир Даффі, як хтось із них занедужає, містере Бамбл. відповіла місіс Мен, відчиняючи буфет і дістаючи пляшку та склянку. Це Джин. Я не буду вас обманювати, містере Бамбл. Це Джин. То ви даєте дітям Еліксир Даффі, місіс Мен? Спитав містер Бамбл, зацікавлено спостерігаючи, як вона готує суміш. «Так, благослови її господи, даю, хоч це й страшенно дорого коштує», – відповіла вихователька. «Розумієте, сер, я просто не можу дивитись, як вони страждають у мене на очах». «Розумію», – схвально мовив містер Бамбл. «Я вас розумію. У вас добра душа, місіс Мен. Вона поставила склянку на стіл. «При першій нагоді я доповім про це раді, місіс Мен». Він присунув до себе склянку. «Для цих сиріт вимов мати рідне, місіс Мен». Він поколотив ложкою у склянці. «Я... я з приємністю вип'ю за ваше здоров'я, місіс Мен». І він за одним духом вихилив пів склянки. А тепер до діла. промовив Бідл, дістаючи записника в шкіряній оправі. Хлопчикові твісту, охрещеному Олівером, сьогодні виповнюється дев'ять років. Благослови його Господи. докинула місіс Мен, натираючи краєчком фартуха ліве око до сліз. І незважаючи на обіцяну винагороду в 10 фунтів стерлінгів, згодом збільшену до 20 фунтів, незважаючи на великі, я б навіть сказав, надлюдські зусилля з боку нашої парафії, провадив далі Бамбл, ми так і не змогли довідатися, ніхто його батько, ніде проживала, як іменувалася, і якого стану була його мати? Місіс Мен здивовано розвела руками і, трохи поміркувавши, спитала. Звідки ж тоді в нього взялося прізвище? Бідл гордо випростався і відповів Його придумав я. Ви, містере Бамбл? Я, місіс Мен. Ми даємо прізвище нашим. Підкидька за абеткою. Перед ним був на літеру С. Я назвав його Сваблем. На цього припала те, і я назвав його твістом. Наступний буде Унвіном, а за ним піде Філкінс. У мене заготовлено прізвище до кінця абетки. А як дійдемо до останньої літери, я знову почну з а "Та ви ж справжній письменник, сер", вигукнула місіс Мен. "Гм, може й так", відказав бідл, якому комплімент явно припав до подоби. "Може воно і справді так", місіс Мен?» Він допив джин з водою і додав: "Оскільки Олівер уже дорослий хлопець, і тут залишатися не може, Рада вирішила перевести його назад до робітного дому. Я прийшов, щоб особисто відвести його. Тож давайте його швиденько сюди. Зараз проведу, сказала місіс Мен, виходячи з кімнати. Обличчя й руки Олівера були на той час очищені від верхнього шару бруду, наскільки це можливо за одне вмивання. І добросерда наглядачка Привела хлопця до кімнати. «Вклонися, джентельменові, Олівере!» – мовила місіс Мен. Олівер вклонився чи то бідлові, що сидів на стільці, чи то трикутному капелюхові, що лежав на столі. «Чи хочеш ти піти зі мною, Олівере?» – велично спитав містер Бамбл. Олівер мало не відповів що ладен піти звідси з ким завгодно, але, звівши очі, побачив місіс Мен, яка стояла за стільцем Бідла і, люто вирядшившись, показувала йому кулак. Олівер відразу зрозумів натяк. Кулак цей так часто залишав сліди на його тілі, що не міг не залишити глибоких слідів у його пам'яті. «А вона піде зі мною?» спитав бідолашний Олівер. «Ні, вона не може піти», відповів містер Бамбл. «Але вона тебе часом навідуватиме». Така перспектива аж ніяк не розрадила хлопця. Проте, хоч він був іще дуже малий, а здогадався прикинутись, буцімто йому страшенно не хочеться йти. Йому зовсім не важко було пустити сльозу. Спогади про голод і знущання – Добрі помічники в таких випадках. І Олівер захлипав цілком природно. Місіс Мен наділила його безліч поцілунків, і цього Олівер потребував куди більше шматком хліба з маслом, щоб у робітному домі не помітили, який він голодний. Із кепкою хліба в руці і в коричневій парафіяльній шапочці. Олівер пішов з містером Бамблом з осоружного дому, де безрадісні літа його дитинства жодного разу не були зігріті ласкавим словом чи теплим поглядом. А проте він гірко заридав, коли хвіртка зачинилася за ним. Бо хоч які жалюгідні були малі товариші по нещастю, яких він залишав, це були його єдині друзі і почуття своєї самотності у великому безмежному світі вперше заповнило серце дитини. Містер Бамбл ішов сягнистою ходою. Малий Олівер, міцно вчепившись у його оздоблений золотим галоном рукав, під тюбцем поряд і чверть милі запитував. «Що далеко. На ті запитання Бамбл відповідав коротко і різко, Бо на той час благодушність, що її пробуджує в деяких людях суміш джину з водою, встигла вивітритися, і він знову став парафіяльним бідлом. В робітному домі містер Бамбл залишив Олівера під наглядом якоїсь бабки, та не минулої чверті години хлопчик ледве встиг упоратися з другою скибкою хліба як бідло повернувся і оголосив, що зараз відбувається засідання ради, і Олівер має негайно з'явитися перед її очі. Не маючи ніякого уявлення про те, що воно за штука та рада, Олівер був приголомшений цим повідомленням і не знав сміятися йому чи плакати. А втім, він не встиг обміркувати цього, Бо містер Бамбло стукнув його раз ціпком по голові, щоб трохи розворушити, і раз по спині, щоб підбадьорити і, звелівши йти слідом, завів його до великої побіленої кімнати, де навколо столу сиділо з десяток гладких джентльменів. На чільному місці, в кріслі, вищому за інші, сидів найгладкіший джентльмен із зовсім круглим червоним обличчям. «Оклонися Раді!» – наказав Бамбл. Олівер похапцем витер сльози, що набігли йому на очі, і, вважаючи, що та таємнича Рада ховається під столом, оклонився столові. «Як тебе звуть, хлопчику?» – спитав джентельмен, що сидів у високому кріслі. Така сила товстунів нагнала на Олівера страх. Він затремтів, а тут іще бідл стукнув його ззаду ціпком, і в нього покотилися сльози. Не дивно, отже, що відповів він дуже тихо і затинаючись. І тоді джентльмен у білому жилеті обізвав його дурним. Навряд чи це могло підбадьорити і заспокоїти Олівера. Слухай, хлопчику, сказав джентльмену високому кріслі. Сподіваюся, тобі відомо, що ти сирота. А що це таке, сер? спитав сердешний Олівер. «От дурень! Я ж казав, що він дурень, озвався джентльмен у білому жилеті. Цитьте, порвав його джентльмен, котрий заговорив першим. Тобі відомо, що в тебе немає ні батька, ні матері. І що тебе зростила парафія? Відомо, сер. відповів Олівер, гірко хлипаючи. Чого ти рюмсаєш? спитав джентльмен у білому жилеті. І справді, хіба не дивно? З якої такої причини цьому хлопчикові було рюмсати? Сподіваюсь, ти не забудеш щовечора помолитися. суворо докинув інший джентльмен. І молишся. Як належить християнинові, за всіх тих, хто тебе годує і піклується про тебе. А тож, сер, промовив хлопчик. Джентльмен, що говорив останнім, навіть сам не здогадувався, наскільки він має рацію. Олівер справді був би християнином, і напрочуд добрим християнином, якби молився за тих, хто його годував і про нього піклувався але він не молився, бо молитися його ніхто не навчив. «Так от, тебе взято сюди, щоб вивезти в люди і навчити корисного ремесла», сказав червонощокий джентльмен, що сидів у високому кріслі. «Тому ти завтра ж із шостої ранку почнеш микати мички», додав злостивий джентльмен у білому жилеті. На подяку за те, що два обіцяні благодіяння були поєднані у такому нехитрому ділі, як микання мичок, Олівер за наказом бідла низько вклонився і був хутко припроваджений до великої кімнати, де, наплакавшись до сходшу на грубому твердому ліжку, заснув. Який чудовий доказ гуманності англійських законів! Вони дозволяють біднякам спати. Сердешний Олівер, він спав у щасливому забутті, не відаючи, що тим часом Рада ухвалить рішення, яке найістотнішим чином плине на його подальшу долю. Але таке рішення було ухвалене, і полягало воно ось у чому. Члени Ради були дуже мудрі, глибокодумні філософи. І коли вони придивилися ближче до робітного дому, то відразу виявили те, чого прості смертні ні за що не помітили б. А саме, бідним він подобається. Справді, бо робітний дім став для них постійним місцем розваг. Тут була безплатна їдальня. Тут давали задарма сніданок, обід, чай і вечерю цілісінький рік. Одне слово. То був рай із цегли і вапна, де щодень свято і ніякої роботи. Ого! – із заклопотаним виглядом вигукнула Рада. Кому ж, як не нам, навести тут лад? Ми негайно покладемо цьому край. Отже, Рада ухвалила, щоб усім злидарям було надано на вибір дві можливості. Бо, ясна річ... Силувати ніхто нікого не хотів. Або повільно конати з голоду в робітному домі, або померти швидкою смертю поза його стінами. На виконання цієї ухвали було укладено угоду з водопровідною компанією на постачання водою в необмеженій кількості та з бакалійником на регулярне постачання невеликої кількості вівсяного борошна. І відтоді мешканці робітного дому почали одержувати тричі на день по тарілці ріденької каші, двічі на тиждень – по цибулині і по неділях – півбулочки. Рада окремо подбала й про жінок, запровадивши щодо них силу селенну мудрих і людяних правил, яких немає потреби тут наводити. В своїй безмежній доброті вона, з огляду на великі судові витрати, пов'язані з розірванням шлюбу, погодилася сама розлучати одружних бідняків. І замість вимагати від чоловіка, щоб він, як водиться, утримував свою родину, взагалі позбавляла його родини, перетворюючи на одинака. Можна тільки догадуватися, Скільки одружених людей з усіх прошарків суспільства посунуло б до ради, якби далекоглядні члени її не запобігли такому ускладненню? Від родинних обов'язків звільнялися тільки ті, хто мешкав у робітному домі і задовольнявся кашею, а це відлякувало людей. Протягом перших шести місяців перебування Оля Вратвіста в робітному домі ця система діяла повним ходом. Спочатку вона вимагала неабияких витрат, бо рахунок трунаря відразу виріс, а до того ж доводилося увесь час перешивати одяг з лидарів, що після двох-трьох тижнів споживання пісної каші лантухом обвисав на їхніх охлялих тілах. Зате кількість мешканців робітного дому зменшувалася так само, як їхня вага, і рада була в захваті. Хлопців годували у великій залі з кам'яною долівкою. В одному кутку стояв казан, і з цього казана у встановлені години наглядач у фартусі за допомогою однієї-двох богаділок насипав черпаком кашу. Кожен хлопець одержував по мисуці цього розкішного варева. І нічого більше. Лише на великі свята до каші додавали ще по дві з чвертю унції хліба. Мисочки ніколи не доводилося мити, бо хлопці вискоблювали їх ложками до близку. Опоравшись цією процедурою, яка ніколи не тривала довго, бо ложки було завбільшки майже такі самі, як мисочки. Вони сиділи, втупившись у казан такими пожадливими очима, Наче ладні були з'їсти навіть сеглу, якою його було обкладено. Водночас вони ретельно обсмоктували собі пальці, сподіваючись, що до них пристала бодай крупинка каші. Хлопці, звичайно, мають чудовий апетит. Олівер твіст і його товариші протягом трьох місяців терпіли дедалі страшніші муки голоду. Врешті вони зовсім здичавіли звідчаю і один хлопець, рослявий як на свій вік і не незвиклий до таких мізерних порцій, його батько тримав колись невелику харчевню. Похмуру натякнув товаришам, що коли йому не даватимуть щодня додаткової миски каші, він чого доброго з'їсть уночі сусіда, кволого і ще зовсім малого хлопчика. Очі в хлопця були дикі, несамовиті. І товариші беззастережно йому повірили. Порадившись, вони кинули жеребок, кому сьогодні ж після вечері йти до наглядача просити добавки. І жеребок випав Оліверу Твісту. Настав вечір. Хлопці посідали за стіл. Наглядач у куховарському вбранні зайняв своє місце коло казана, його помічниці богаділки Стали в нього за спиною Кашу було розподілено І довгу молитву перед короткою трапезою проказано Мисочки спорожніли вмить Хлопці перешіптувалися між собою І підморгували Оліверові А найближчі сусіди штовхали його ліктями І він, малий хлопчина, охоплений відчаєм Не тямлячи себе від голоду Підвівся за столу, підійшов з мискою й ложкою в руці до наглядача і сказав, трохи наляканий власною зухвалістю. Будь ласка, сер, дайте мені ще. Наглядач був оглядний здоровань, але він сполотнів. Кілька секунд він приголомшено витріщався на малого бунтівника а потім, щоб не впасти, вхопився за казан. Бо гаділки заціпеніли від подиву, хлопці від страху. «Що ти сказав?» – кволим голосом вимовив нарешті наглядач. «Будь ласка, сер, повторив Олівер. «Дайте мені ще!» Наглядач торохнув Олівера черпаком по голові, скрутив йому руки і зарепетував, кличучи бідла. Рада саморочисто засідала у повному складі, коли геть схвильований містер Бамбл ускочив до кімнати і вигукнув, звертаючись до джентльмена у високому кріслі. «Містер Лімкінс, прошу пробачення, сер. Олівер Твіст щойно попросив ще. Члени Ради остовпіли. Їхнє обличчя скривилися від жаху. «Ще каші?» – перепитав містер Лімкінс. «Візьміть себе в руки, бамбле, і відповідайте мені чітко. Чи правильно я вас розумів? Він попросив ще після того, як з'їв свою порцію каші?» «Саме так, сер», – відповів бамбл. «Цей хлопець кінчить життя на шибениці. Озвався джентльмен у білому жилеті. От побачите, його повісять. Ніхто не поставив цього пророцтва під сумнів. Зав'язалося жваве обговорення. Олівера наказано було негайно кинути в карцер. А наступного ранку на ворота робітного дому приліпили оголошення, що обіцяло п'ять фунтів винагороди кожному, то згодиться звільнити парафію від Олівера Твіста. Інакше кажучи, п'ять фунтів, і Олівер Твіст пропонувався будь-якому торговцю, реміснику чи ще комусь, хто потребував учня. «Ніколи і ні в чому не був я такий певний», мовив джентльмену у білому жилеті, стукаючи наступного ранку у ворота і перечитуючи оголошення. «Як у тому?» що цей хлопець кінчить життя на шибениці. Збираючись на подальших сторінках показати, мав чи не мав слушність джентельмену білому жилеті, я не стану послабляти інтерес читачів до своєї оповіді, якщо вона взагалі когось зацікавила, навіть найменшим натяком на те, чи спіткала Олівера Твіста така страшна смерть.